Огюст відсорбнув чаю, він навіть усміхнувся, згадавши, як уночі накивав п'ятами мебльованих кімнат мадам Трюфо, поки сама вона мирно похропувала в його ліжку після інтенсивного бурюкання, а він тим часом зі своїм саквояжем, з кейсом для друкарської машинки і в'язкою книжок драпав Навпростець через цвинтер Який раніше навіть у день Оминав десятою дорогою Такий жах Викликали в нього мерці А тепер не було Ані крихти страху Коли він наштовхнувся в темряві На надгробки Лише роздавав Направо і наліво Спочилим у бозі свої пардони І ексе -зимуа. Виявляється це зовсім не було страшно. Набагато страшніше мати справу з кредиторами, цими гієнами, з цими гамадрилами, з цими виродками, пригинатися перед ними, підписувати якісь векселі, розписки, словом, жах. Врешті-решт втеча з Парижа, заспокоював він сам себе, була виявом волі до свободи, щоправда, індивідуальної. Він сів у потяг Париж-Відень, видудлив пляшку вина, поцоплену з винярня мадам Трюфо, і проспав аж до Відня. У Відні для нього уже був залишений квиток на поїзд Відень-Лемберг-Москва, вагон першого класу. І якраз отой от червонопикий провідник з щіткою для взуття замість вусів, з підозрою розглядав свого нового пасажира з ніг до голови, пришелепковий телепень, яка його псяча справа, чи повін ні. Від усіх цих спогадів і склянки міцного солодкого чаю настрій Огюста значно поліпшився. Він сів, як першокласник, біля вікна, щоб бува не прогавити станцію Жмеренка. Десь тут, поряд із залізничною станцією Жмеренка, брав шлюб Бальзак зі своєю, як там її, словом, ідейною посестрою мадам Трюфо. І треба сказати, не від хорошого життя Бальзак приперся сюди, у ці ліси й болота, і не від великого кохання і жагучої пристрасті, як описують слиняві біографи. Яка там пристрасть, яка там романтика в його віці, коли каменем застигла печінка під ребрами, коли сечовий міхур працює, як йому заманеться. Просто дядькові Бальзакові дуже хотілося їсти, і хто його Зрозуміє краще, ніж оце тепер Огюст. За вікном пропливав одноманітний пейзаж. Все ліси і ліси, все ліси і ліси, Дідько, А чи тут взагалі живуть люди? Час від часу Огюста охоплювала паніка, а раптом його ніхто не зустріне, що він робитиме в цих лісах. До того ж у нього в кишені ні копійки. Він таки не Бальзак, у якого була, як там, ага, мадам Ганська. Бальзак в порівнянні з нікому невідомим письменником Огюстом Гівоном був везунчиком. При його розкладах йому взагалі не треба було ні про що переживати. Лише сиди і пиши свої романи. Червона пика з чорною щіткою під носом. Занесла сніданок, хліб, ковбаса і варені яйця. Прокляття! Де круасани? Де джем? Де масло? Де кава? Де сир? На Гюста накотилася депресивна хвиля. Він розкрив саквояж, дістав звідти останню пляшку вина, видудлив її і ліг спати. Він дрихнув Поки червона пика з щіткою для взуття під носом, у щілині провідчинених дверей купе не повідомила, мусьо, через сорок хвилин ваша станція ворожба.